I that you'll never find another like me I know that I'm a handful, baby, uh I know I never think before I jump And you're the kind of guy the ladies want And there's a lot of cool shit out there I know that I went psycho on the phone and never leave well enough alone And trouble's gonna fall càpsules musicals amb Rafael Corbí amb la música de Taylor Swift. Avui amb el nostre programa recordem la música de Taylor Swift i el seu àlbum, excel·lent treball discogràfic, el seu setè àlbum d'estudi, anomenat Lover. Realitzat el 23 d'agost de 2019 per Republic Records com a productor executiu, la mateixa Taylor Swift treballant amb els productors Jack Antonoff, John Little, Louis Bell, Frank Dukes i Songwave en tot l'àlbum. La mateixa Taylor Swift en va definir aquest àlbum com una carta d'amor dirigida a l'amor pròpiament dit. Un àlbum que celebra les pujades i baixades, els ups and downs de l'amor, que porta diferents temes, com per exemple aquest mi senzill que col·labora amb Brandon Uri de Fànic at the Vista. un àlbum excepcional d'aquesta gran artista que és Taylor Swift en el qual, amb el seu ritme des que va deixar la música country més pop, pop, rock, electro o sim-pop, com el vulguin anomenar però que no oblida en cap moment de les seves influències de country i també dels estils subestils que s'han portat a denominar dream-pop, blue-gum pop, funk, pop-punk rhythm and blues o l'indie-pop But you say it in a tweet, that's a cop out And I'm just like, hey Are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression But I've learned a lesson that's stressing and obsessing About somebody else's no fun And snakes and stones never broke my Laura conté col·laboracions amb les Dixie Chicks i amb en Brandon Uri, com hem dit de Panic at the Disco, un àlbum precedit per tres senzills, els èxits internacionals "Me" que acabem d'escoltar o aquest "Unit uh, to Calm Down". I també un tercer senzill dels oficials apreguts de l'àlbum, la cançó que dóna nom al treball discogràfic. Aquest tema, anomenat Lover, totes tres van ser tot teu, amb les llistes més importants, com per exemple el Lius Billboard Hot 100 als Estats Units. un àlbum que va rebre moltes crítiques positives especialment de la crítica que solen ser les menys positives i van comentar aquest apàs que Taylor Swift està fent darrerament, sobretot amb les seves composicions, amb una maduresa emocional i una honestedat que és perfecta segons ens diuen aquests crítics uns quants varen trobar l'àlbum molt inconsistent però també s'ha de tenir en compte que és un àlbum que està format per moltíssim cançons, Aquest en de la Taylor Swift conté amb una de les seves versions fins a 18 temes. I want them all. L'Ober va arribar a obtenir pràcticament des del moment de la seva sortida gairebé 3 milions de vendes amb àlbums equivalents a través de tot el món després de la seva primera setmana de realització. Va debutar el número 1 en països tan diferents com Argentina, Austràlia, Bèlgica, Canadà, Estònia, Grècia, Irlanda, Mèxic els Països Baixos, Noruega, Portugal, Escòcia, Suècia, Espanya, el Regne Unit i els Estats Units a part de, de rebre diferents numeracions per la 62 a edició dels premis Grammy. Una altra de les cançons que van aparèixer com a senzill tot i que no oficial i sense videoclip de l'àlbum va ser que tema ha anoat Giar una cançó també molt personal. I got a Taylor Swift és la cantant nascuda el 13 de desembre del 1989 cantant i compositora que va començar ben aviat amb els seus primers temes eh, destacar les llistes americanes de música country, amb aquesta música va començar temes Our Song aquell Tim McGraw, tot i que després va tenir prou èxits crossover entre la música country o la música pop com Love Story o You Belong To Me l'artista de Reading de Pennsylvania ja va fer el salt després a la música més internacional, en música més pop, sobretot amb el ret al 2012. Precisament amb un dels temes eh, que retiren més el seu origen amb les Dixie Chicks, un altre dels grups més coneguts a la música country americana, acomidem aquest segment del nostre espai. Taylor Swift and son, You'll Get Weather, des del seu àlbum Lover de 2019. Desperate people find faith, so now I pray to Jesus too. And I say to you.